Capitolul 3. Cerbul Era la Bran, vara trecută se juca prin grădina bunicilor, ce se învecina cu pădurea care se întindea până hăt, departe înspre munte. Tot vroind să se pitească și mai bine, să nu o găsească dănuți, frățiorul ei mai mic, Mioara ajunse până aproape de portița ce da în pădure. Deodată un corn răsunase prelung, în depărtare, semn că vânătorii fugăreau vânatul. Tocmai pe când Mioara vroia să se ascundă după un pom, pregătindu-se să-i strige gata lui Dănuț, pentru ca el să o caute, iată că un cerb de toată frumusețea se prăbuși din fugă, nu departe de portiță, gâfâind și tremurând din tot corpul. Mioara alergase într-un suflet la el, văzuse o dură de sânge care se prelingea dintr-unul din picioarele de dinainte ale cerbului. Era rănit. Tremurând, răsufla din greu, coapsele zbătându-i se, deți era mai mare mila, ochii lui mari, deschiși, erau umezi și din ei picurau lacrimi, implorând ajutor parcă. Copila nu stătu mult pe gânduri, acest biet cerb trebuia salvat, ajutat, îngrijit. Sosise și dănuț și privea și el la cerb uimit și cu inima strânsă. Mioara a strigat în grabă pe toței casei și cerbul rănit a fost dus cu multă băgare de seamă în staulul din fundul curții. O, oh, și cu câtă milă și dragoste îl vegease mioara zile și zile în șir. Cu îngrijirile ce-i dăduse medicul veterinar, chemat în grabă, rana de la picior se vindeca văzând cu ochii. Cerbul se puse pe picioare. Era un cerb de toată frumusețea, iar în frunte avea o pată albă în formă de stea. Dar de cum se vindecase, cerbul devenise tot mai abătut și mereu o privea lung cu ochii lui mari înlăcrimați, în care mioare îi se părea că citește tot dorul cerbului după ai săi, după viața lui de libertate din pădurea nesfârșită. Și trecură astfel mai bine de trei luni. Cerbul, cu pata albă, închip chip de stea în frunte, se plimba în voie prin grădina din spatele casei, admirat de toți cei care îl vedeau. Însă, în loc să zburde el pășea încet și măsurat, îndreptându-se într-una spre portița ceda spre pădure, privind îndelung nemișcat ceasuri întregi către potecile ce duceau spre munte. Mioara vedea, simțea durerea cerbului și o cută adâncă brăzda fruntea copilei care se frământa, întrebându-se ce trebuie să facă oare. Și într-o dimineață Mioara, cu toate că cerbul îi era atât de drag, deschise larg portița și, sărutându-l pe frunte pe pata cea albă, îi zisese Dute!" Cerb, drag la mămica ta, căci văd că tare ți mai este dor de ea, cât se va bucura ea văzându-te." Și cerbul zglobiu, cum nu mai fusese niciodată, o luase la fugă pe poteca din pădure, fără să întoarcă măcar odată capul. Mioara îl privise lung, până când, din ce în ce mai mic, se pierduse în adâncimea desișului pădurii. Apoi fata se întorsese încet spre casă cu sufletul împărțit între tristețea de a fi pierdut pentru totdeauna un tovarăș de joacă atât de neobișnuit și mulțumirea că reușise să-și biruie dorința de a-l păstra, redând pe cer pădurii și alor săi. Câte zeflemeli, câte cuvinte răutăcioase nu trebuie să înghită de la dănuț frățiorul ei pentru momentul de neînchipuită slăbiciune, după cum numise el fapta mioare. Câteva săptămâni încă, Mioara se gândise la cerbul cel atât de frumos, cu stea albă în frunte. Apoi, cu trecerea timpului, reîntoarsă în București, la sfârșitul vacanței, dacă nu uitase cu totul de această întâmplare, totuși, ea îi se ștersese oarecum din minte, gonită de grija școlii și a lecțiilor zilnice ce avea de făcut. Și acum, așa deodată, piticul îi amintește de cerbul ei drag. Toate aceste gânduri trecură ca fulgerul prin mintea mioarei, astfel că piticul, după ce tăcuse câteva clipe, îi vorbi din nou. Copilă drag, află că mama celui pe care l-ai salvat, după cum ți-am spus, dorește în marea ei mulțumire să fie răsplătită mai presus de orice așteptări, de aceea m-a rugat să te ajut să știi ce să ce când vei fi în fața a prea puternicei zâne și ea te va întreba ce dorință ai vroi să-ți îndeplinească. Nimic nu m-ar face atât de fericită ca putința de a călători în vremurile care au fost. Oh, de ști cât aș dori să pot cunoaște aieve acele vremi, izbucni Mioara. Și piticul cu glas tainic îi șopti. Află că pentru noi nu e deloc greu. Trebuie să știi însă că, pentru a-ți vedea împlinită această dorință, ai nevoie de talismanul de safir cu puteri neînchipuite. Cu el poți călători în timp și în spațiu. Mioara repetă încrețind sprâncenele plină de uimire. Talismanul de safir? Da, îi mai spuse piticul, ține bine minte când te vei înfățișa prea înaltei noastre stăpâne și ea te va întreba ce dar ai vrăit tu să ceri talismanul de safir. Ai înțeles Mioara? Să nu uiți ce te-am povățuit, să ceri talismanul de safir. Oh, nu voi uita desigur pitic drag, voi cere talismanul de safir, îi răspunse iude Mioara. Și acum hai de grabă să mergem la amăria noastră crăiasă, o îndemnă piticul. Iată, îmi voi întinde mantia și voi zbura cu gândul acolo unde suntem așteptați. Dă-mi mâna Mioara și ține-te strâns de mine." Zicând acestea, piticul desfăcu mantia ce i-a pe umeri și, întinzând-o, așternul la picioarele Mioarei. Copila, pe jumătate bucuroasă, pe jumătate tulburată de strania întâmplare, de mâna piticului și o mirare. Se simți deodată ridicată în aer și plutind de parcă i-ar fi crescut aripi. Orașul rămânea dedesubt departe în noapte, luminile lui străluceau ca tot atâția licurici și izburau zburau pe deasupra ușor ca două păsări uriașe. Cât de neobișnuit de frumos era tot ce vedea. Și până să-și dea seama mami, oara orașul dispăru. Și zburau atât de lin, atât de iute, zburau în noapte. Zburau spre palatul de călăștar și diamante al creesei zânelor, munților și pădurilor.